Бо хто я у світі? І хто ці жони? І хто цей ворон із вогняним мечем? І що це? І для чого діється? Хто це спитує мене і для чого? Чому піддався невгамовні цікавості? Адже не відаю, чи це біс зі мною грається? Чи його ці штуки вивертаси? Чому я такий безсилий перед ним? Чому не допомагають мені молитви, і чи вийду з цього випробування живий? І тоді я побачив око. Ворона в прочілі печери вже не стало, натомість постало величезне, як казан око, власне кругла куля, покрита білою кригою і зорком та зіницею. Відчув, що те око дивиться тільки на мене, Прозирає душу, і я роблюся під позором Менший і менший, Скорочуюся у якогось дрібнолюдька З ростом у лікоть, А тоді став ще менший. І коли це сталося, Одна із жінок, Ота, що вдяглась у мою рясу, Пані тих двох, Узяла мене на долоню і та долоня стала для мене як плац, і я затанцював на ній, викидаючи ноженятами у гоцах та скоках, присядках та підстрибах, і підскочувався по моєму личку і заливав мені очі. Танцював весело, а з'їдала мене печаль. Він витримав спитування, сказала пані, вдяніть його. Служниці підійшли до мене, одна натягла сподні, а друга сорочку, при тому та, що натягла сподні, торснула мого мертвого стручка і засміялася зневажливо. Потім вони схопили мене за руки і підтягли до стіни, де й об камінь. Тоді я розплющив очі і побачив, що переді мною сидить по торецькому загорнута мою рясу пані а позад неї з однієї руки і з другої так само по-турецькому сидять, застигши її прислужниці. Очі в пані стали сумовиті, задивилася вона кудись поверх моєї голови і заговорила протяглим голосом. «Тепер можу все розповісти, бо звірилася, не бісом ти до нас присланий». Я, юначе з підлодська, мала чоловіка, жили ми досить заможно, але мали й біду, родинну ворожнечу із сусідом, котрий правувався з нами за наше село. А коли не зміг нічого досягти вправно, почав погрожувати, що вижене нас із помістя силою. І сталася з моїм чоловіком лиха пригода. Вкусила його в лісі гадюка, і помер він у страшних муках. Мала я двадцять років тоді. Тяжко вразила мене ота смерть. Дні і ночі плакала. Одне через невідшкодовану втрату, а друге, що залишалася бездітна. Вона втерла очі, похилившись, а дві її служниці схитнулися на мить, однак обличчя мали ніби з каменю тесані. І от той наш сусід наслав на наш двір своїх слуг, які, оточивши обійця, сказали мені через посланця. Або пустимо ваше гніздо з вогнем, або заберемо тебе із собою до нашого пана, бо він тебе вподобав. «Хай мене моя скорбота», – сказала я посланцю, – «а тоді чекатиму від нього старост». Посланець розсміявся, показуючи великі зуби. «Мій пан хоче, щоб ти стала його наложницею, і без усіляких умов та обіцянок». «Тоді я...» помолилася по Господу нашому Ісусу Христу щоб звільнив мене з такої напасті од насильника